Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, för alla er som kanske är 20 år eller yngre vill jag omedelbart sätta veckans gäst i korrekt kontext. För om jag läser upp följande klubbar förstår ni alla att det är något riktigt stort på gång. FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern München, Real Madrid och... Borussia Dortmund. Det där är alla klubbar som Patrik Andersson antingen spelat i, jobbat för eller varit på väg till. Och i dagsläget kan man ju faktiskt argumentera för att det där är Europas absoluta giganter allihop. Patrik Andersson han också med att vara briljant backvjäs i landslaget. Malmö FF och Borussia Mönchengladbach. Han är kort sagt en av de största ledarna vi har haft på fotbollsplanen. Med en närmast omatsad vinnarinstinkt och en frispråkighet som är uppfriskande nu så här efter karriären. Det finns flera minnesvärda citat och anekdoter i denna intervju om både Bundesliga, Svenska landslaget och Malmö FF. Vi lär oss bland annat att Patrick står till förfogande för Erik Hamren, Var han placerar sig själv bland Sveriges bästa spelare och hur han fick betalt i checkar, Något gammalmodigt när han spelade i FC Barcelona. Synpunkter på programmet levereras via Twitter där jag finns på Anders Sedhamring eller mejla anders1agendasattarna.se Samma vägar gäller om man vill köpa en agendasattarna t-shirt av mig. Och kolla gärna in hemsidan agendasattarna.se där ni hittar alla tidigare gäster. Sponsrar denna podd gör NordicBet fortfarande spelbolaget som sätter höga odds, fair play och kundupplevelse på agendan. Tusentals spelmöjligheter. När som helst på dygnet NordicBet är alltid öppet. Du som inte har testat dem än kan få ett riktigt bra välkomsterbjudande. Öppna ett konto och ladda dig med pengar. Så matchar NordicBet med 100% upp till 1000 kronor. Skulle du dessutom inte få in ditt första spel behöver du inte deppa ihop för det. Du får nämligen pengarna tillbaka om ditt första spel inte går in upp till 500 kronor. Allt om deras odds finns på adressen nordicbet.com och glöm inte där då att uppge bonuskoden Agenda när du laddar kontot för första gången. Du ska inte heller glömma att du måste vara minst 18 år för att spela. Här så, Patrick Andersson. Så, är du redo? Ja, visst. Välkommen Patrik Andersson till podden. Tack så mycket. Du alla gäster får presentera sig själva först och främst i sin yrkesroll och vad de gör nu för tiden. Hur låter det när du gör det? Jag skulle jag säga att jag är entreprenör. Så slår väldigt mycket som tangerar idrotten. Handlar mycket om att ge tillbaka och ge tillbaka mina erfarenheter. Och ge tips och stöttning till till nästa generations idrottsmän. Hur mycket saknar du fotbollen? Jag saknar tävlingsmomentet och kan fortfarande få rysningar liksom när man ser eller när man hör Champions League-hymnen eller, eller, eller till exempel när man ser när landslaget får hyllningar efter, efter fina insatser. Hur ersätter man det där tävlingsmomentet i ett civilt liv alltså det, det är en väldig utmaning och jag har inte hittat det nu utan jag upplever att uh, i dagsläget så är det väldigt mycket att jag ger av mig själv. Men kanske inte riktigt om vi pratar idrott får tillbaka så mycket som jag skulle vilja. Men då krävs det att man, att man har den rätta utmaningen också. Det är svårt när man liksom tidigare levde ett liv där man verkligen tände på gränserna och uh, kunde mäta sig mot de, de, de bästa. Bak, där det handlar om att, uh, att vara bäst eller framförallt att ha inställningen att vara äh, äh, äh, bäst men sen är man kanske inte bäst i alla momenter men inställningen måste vara det. Om du blickar tillbaka på din karriär är du nöjd över din gärning totalt sett. Jag hade ju fördelen jag, jag växte upp i Bjärör det är ett litet samhälle norr om Malmö och eh, det var ju väldigt mycket spontan idrott och sen hade jag ju turen att eh, vi hade ju inte den träningsdosen som man har idag utan eh, jag lyckades kombinera bortennis, basket, handboll och fotboll då. fram till jag i var 13-14 år. Då var det mer att turneringarna tangerade varandra, så man var tvungen att göra valet då. Men fram till jag då, flyttade jag in till Malmö när jag var 17 så tränar jag bara två pass i veckorna. Men kombinationen av alla de här idrottarna gjorde liksom att jag fick en väldigt allsidig träning. Vilket har stärkt mig i min fortsatta resa tror jag som man inser och tittar på karriären i sig liksom. alltså, jag kom med som 14-åring i Bjärs lag va? och kom in i scen fotbollen väldigt snabbt och fick den fysiska biten att ta, att ta plats liksom ta plats för att utvecklas och sen då den här traditionella via distriktslag och då och sen då flyter in till Malmö då, som 17-åring Sen i Malmö då, då krävs det ju att man har en ledare som tror på en och det gjorde ju Roy Hotson i samband. Jag tog ju en ordinarie tröja när jag var 17 år liksom i MFF och spelade med stora delar av stummen i landslaget 1994. Så jag fick ju framförallt en väldigt bra vardag med att få verka och träna med väldigt duktiga fotbollsspelare. Och sen då en resa även internationellt och jag ihåg jag mötte Inter Milan då, som, som 18-åring mot Matteo Spremmö, ehm, Klinsman och jag och Stefan Svart spelade på mittfältet. där, kommer ihåg mot låtar, jag var 18 han var 20 och vi slår ut dem då, i första omgången i Europakuppen. Alltså. Med tidig ålder så fick jag ju möta Europas bästa lag. Va? Sen en stor skillnad tror jag idag också, även, det, det är ju matchningen. Liksom. Vi hade ju turneringar liksom, med Malmö då, att på, på vårkanten var ute minst tre gånger i fall, på våren och spela turneringar mot väldigt bra lag parallellt. Med detta så hade man ju internationellt motstånd då, med antingen om det var U18 landslaget eller senare då U21 och OS landslaget vilket gjorde att, att man var tidigt där och med där menar jag. att Man var etablerad senare och väldigt tidigt vilket jag upplever idag. Där är man inte riktigt där riktigt. Där är vi talang, är vi talang när vi är 24 liksom, 25. I dina ögon utöver din DNA, din pappa Roy var en framgångsrik fotbollsspelare. Vilka egenskaper hade du som gjorde dig till en av Sveriges mest framgångsrika spelare, får vi säga? Ja, framförallt eh, inställningen tror jag. Och sen jag var väldigt duktig på att läsa av spelet, att, äh, att förutse situationer eller att se situationer tidigare. Sen var jag väldigt duktig på att styra mina lagkamrater, vilket gjorde att alla fick en enklare resa. Liksom. Att genom att sätta mina medspelare i rätt positioner så minskade också min arbetsbörda för att äh, det var stängt. Den liksom. inställningen och ledarskapet som du talar om där. Mm. Det är det medfött på något sätt? Eller känner du kände att du fick jobba upp det där? Jag tror, man, jag, jag tror att antingen har man det, eller så har man det inte. Det handlar mycket också om vilken acceptans man har i en grupp. Ju. Det är ju något som man förtjänar. Liksom, och det handlar ju om pondus. Ju. Det, just acceptansen kan man ju få. Dels så man är som människa, hur man funkar i gruppen och hur man står upp. Eller så kan det vara av ens fotbollskvaliteten. Kan du inte jämföra klubbarna och mentaliteten som fanns i de tre klubbarna som du representerade i huvudsak? Borussia Mönchengladbach, FC Bayern såklart och Barcelona. Vi börjar med, med lilla Mönchengladbach. Mm. Mönchengladbach kom ju rätt skede av uh, min karriär. Jag var fortfarande, jag var 22 år när jag kom till Bundesliga och uh, fördelen var ju att jag hade, jag hade ju spelat det hemma-EM. Jag var landslagsman i Tyskland. Väldigt, det är ju en otrolig hierarki där. Van? Så det måste vara accepterad i gruppen liksom. Och sen ett plus var ju att Martin Radin fanns ju i klubben. Rolf Rossman som var med hade ju följt mig på resan också i, i landslaget vilket gjorde då att jag hade vissa fördelar när jag kom dit. Borussia är ju en klubb som skördade framgångar under 70-talet. Jag vann bland annat två UEFA-kupp. Sen hade man problem lite och när jag kom till klubben så är ju precis, man förlorar en kuppfinal vet jag. Sen, man kämpar egentligen för att hålla sig kvar. Det fanns potential i, i, i laget. Det var väldigt många unga där på uppåtgående var. Och eh, jag kommer ihåg när jag kom dit så vann. Vi fyra raka matcher på hösten innan vinterpålet. Vilket då vi satt oss i en god position i alla fall för att klara kontraktet och göra i alla fall att vi, vi landade på säker plats någonstans i mitten. Va? Sen kom ju 94 i och med den framgången där, då märkte man ju en väldigt skillnad på vilken ställning man hade i Bundesliga efter det. Och trots att jag egentligen bara hade fem veckors semester efter VM-turneringen, eller fem dagars förlåt, Fem dagars semester så var man ung och man bara gick, go with the flow liksom. Så jag spelar i varför i Borussia kanske, min, min bästa säsong där. Va. På vilket sätt märkte du att din status hade ändrat som du sa? Ja men då man dit där eh, med, levererat i ett VM vunnit ett brons liksom. Tyskland gått ut i kvarten. Men då och bra Så det märkte man direkt ju. Framförallt kanske i media liksom. Skulle du säga att Borussia Mönchengladbach är en familjär klubb. Då var vi ett väldigt tight eh, gäng och vi kunde liksom vi, vi slog alla lag hemma va? Men, eh, över 34 omgångar kunde vi inte mäta oss med de bästa. Sen blev det ju för vår del då, för, för en liten klubb med små muskler. Vi, hade ju, vi kunde ju bara ta in 34 000 på Bökelberg varav 8 000 var sittplats. Så hemmamatcherna trots att det var fullt så genererade inte ekonomi till klubben. Alltså, vi kunde ju aldrig mäta oss transformässigt med de stora klubbarna. Men så länge, eller fram till Bosman föll kan man säga, då var vi med i racet. Men sen så vi kunde har köpt de bästa inhemska, de bästa utlänningar och vi fick nöja oss med, jag ska inte säga andra sortering för det är fel ord, men alltså nivån under va. Och, och sen då när detta började upp, öppna upp så och vi började hitta då va, då, då slog sl sl vi sönder lite av den strukturen, den här, vad ska man säga, kompisgänget lite va, vilket gjorde att vi sen på sikt fick, fick problem va. Bodde du i Köln då eller bodde du i Berlin? Först så bodde jag inne i, in i Munche Gladbach, sen flyttade jag ut ett litet samhälle eller en förort som heter Hart. Ändå bara tio minuter in till, till När Det var lugn och ro. Och en väldigt välskött uh, förening. Liksom. Fantastiska supporter. Det är en av styrkorna i Bundesliga, det var vi kunde ha På grund av sin, sin historik så var ju Gladbach en otroligt stora öst. Framförallt då. Och vi drog ju väldigt stora skaror, så vi kunde ha 25-30 000 fans med oss på båtarna. Helt fantastiskt. Om du då ska jag jämföra FC Bayern, mm. som var steget efter. Mm. Bayern är ju en förening där antingen är man i familjen eller så är man inte värd någonting. Är du väl inne är du inne, men samtidigt där måste du leverera va? Där är du enbart för att leverera. Um, Vad jag gillar med Bayern är ju dels historiken och framförallt kontinuiteten och sen framförallt att man har en struktur som man saknar kanske på många håll att ta vara på kompetens. Att göra en mix av, av de som har haft fina karriärer och varit med om det mesta och sen balanserar man upp det med, med skarpt affärsfolk. Va? Men framförallt strukturen på att fånga upp sina, sina gamla stora spelare. Det är, är man nog unik skulle jag vilja säga. Sen alltså komma, komma till den miljön, när jag lämnar, jag måste berätta en rejäl historia. Det jag kan sakna lite under min tur i Borussia, det var ju att jag satt på ett väldigt långt kontrakt. Ja. Det var ju så att man ofta förlänger i förtid, va? så jag satt ju på ett utgående avtal, 2000. 1997 sitter jag och fiskar på, på Öresund och då ringer det i telefonen, då är det Jupp Pankes. Jag var till när precis signat för eh, Real Madrid. Och han eh, ville hämta mig till klubben och bygga försvaret kring mig, och det var i självfallet väldigt smickrande. Så vi tog kontakt med Borussia och flög ner till münchen och ville lösa mig från kontraktet, då. men tyvärr så stötte vi på patrull. Vilket var kanske första knackpunkten i min karriär Egentligen i, i utvecklingskurvorna, för när man, man måste ju ha en miljö kring sig i vardagen också. För att kunna själv bibehålla sin utveckling. Och framförallt att man ser att här finns en potentiell i laget. Va? Men detta är 97 efter när vi började få lite problem i Gladbach, liksom i vår utvecklingskurv. Um, sen hade jag anbud 98 Paris, Dortmund, men då var jag lojal mot klubben också, så att fokusera på det. Men, sen 99 då, när vi ramlade ur Bundesliga, då hade vi ett lag som inte var konkurrerbart, va? så det var inte mycket att snacka om. Då, men då var ju delen klar för Bayern och eh, då kommer jag ut i en miljö där man bibehåller hela krupp, eh, truppen. Vunnit Bundesliga överlägslet. Man förlorar Champions League-finalen på stopptid om man förlorar veckan efter eller helgen efter tyska kuppfinalen. Och komma till denna miljö med 20 landslagsmän då, det är en utmaning i sig. Va? En fördel har ju varit att man har varit sex eller jag har varit sex år i Bundesliga, man vet vad det handlar om, man vet det mediala trycket, men i München är det extremt ju. Ja. Att följas dagligen av team och åtta 15 skriv. Nej, något speciellt. Det ja. är den miljön jag trivdes sig. Var därför jag var där. Var du på något sätt nervös när du vandrar in i ungklänsrummet där? Nej, det är definitivt inte. Vi hade ju stött på varandra på resans väg utåliga gånger och så. Alltså. Och sen hade jag ju. Ja, du är fn bärare också då. Som då var min kapten då i, i Borussia då. Han lämnade åt innan mig. För Bergen Så... Uh, nej det tyckte jag inte. Det är ju också ett sätt som man lär sig liksom vad det handlar om i I Tyskland är att leverera liksom. Man måste ta plats, man måste ta för sig. Det går inte att vänta utan du måste ta för det. Men du var helt etablerad bland dina lag lagkamrater när du börja med Bayern helt enkelt. Ja, visst. Kan man säga något mer om Bayern som är intressant? Det går ju, som du säger, vi är antingen med oss eller mot oss eller hatar mm. oss eller älskar oss vad ja. handlar om. Finns det någon arrogans i klubben eller är det bara att de är så överlägsna? Hur ska man förklara det där? Framförallt är man väldigt duktig att det är rätt läge från led... Alltså där, det är ingen liksom... Det är vardagsmått om, om någon i ledningen är Hönes, en Rummenigge eller om kritiserar. Va? För det är legitimt. De har en historik. De vet vad de pratar om, va? Det är vardagsmatt, men de hade en förmåga liksom, i rätt läge gå in och sätta tryck på, alltså internt tryck på laget. Och då gjorde man det verbalt ut i press. Men det var inga konstigheter. de var väldigt duktiga på det. Och så, pang. Nu får man vara på tårna, liksom. Det var ju, nej, Bayern var, det är den klubben jag har varit som där är optimala förutsättningar. Det är fantastiskt skött organiserat. Men i engeld så är det upp till spelarna att att ge tillbaka och jag är tillbaka genom att vinna titlar. Så det var en otroligt rolig en rolig och utmanande tid att få möta sig mot de bästa sen då framförallt. Vi, vi lyckades ju vinna sex titlar om två år. Jag var i klubben. Det känns som att FC Bayern Kine passar din inställning perfekt. Mm. Det här är en podcast från Expressen. Om du då tar Barcelona och jämför med mm. de tidigare två, hur låter mm. det då? Ja, Barca är ju någonting som man har känt. Att fan, det är någonting som finns där, lite mytomspunnet. Det är någonting som man inte riktigt kan röra vid. Liksom. Också en otrolig historik och spelare. Men kanske en helt annan, mycket sydamerikaner, stora namn. Inte helt enkelt. För. Och sen då... Självfallet med med historiken Katalonien under frankutiden och betydelsen av vad, vad man representerade man representerade folket i katalonien liksom Och, och när när under våren då det visade, våren 20 det visat sig att, att Barcelona var intresserad och följde med va? Så, det, kände jag i varje fall att efter åtta år var att det var kanske dags att testa något nytt va. Får man chansen en gång så måste man ta den. Och eh, jag kommer ihåg att det var, det var efter Champions League finalen så ringde jag upp åt och, och bad dem att få lämna ja. Då sa jag han blankt nej. men låt mig fundera över vi hade två landskamper då kommer jag efter innan vi gick på sommarledigheten då. Låt man generera och så ringer man mig efter landskamperna och då gjorde jag det då. Då sa han nej, jag vill ha kvar dig i laget va. Och det får du respektera. Och så tänkte jag, då var han ju lite omgärdad och lite rykten också om han skulle vara klar. Och så tänkte jag förankrade lite högre upp. Så ringde Olli Hönes då. Och frågade hur det ser det ut här. Så sa han nej, du får respektera tränarsbeslutet. Fine. Sen tog det en timme så ringde de från klubben sa de att ja, Bäckenbara och Rummening har tagit detta beslutet. Får vi 75 miljoner så släpper vi det. Och sen på den vägen var då. Och hur gick det till då när Barca det budet? Ja, det jag inte så. vet inte, liksom. Var förhandlingarna långdragna? Kommer du ihåg det? Ja, men Jag kommer ihåg att i och att när, jag, när jag åkte över gjorde klart mina personliga grejer med, med Barcelona. Då hade Bayern redan startat upp sin försäsong. Men jag kommer ihåg att generellt bara så jag var väldigt sena, under den veckan när jag blev klar så presenterade man sju nya namn, liksom. åtta ut liksom. Var det lika uppstyrt i Barcelona som det var i FC Bayern? Det var väldigt väl men jag kan ju berätta till exempel att det var väldigt IT och så var det väldigt undermålet. Jag kommer ihåg när man skulle få sin lön så fick man gå upp på kontoret och fick man en check. Köken. Sen hade vi ett lokalt Barsa La Caixa-kontor, 100 meter från kontor, gick man in och satt in pengarna på kontot. Så det kan inte vara lätt att hålla rätt på alla böckerna. Oj, där hittar jag en bok där. Oj, vilka siffror står där. Och den här vinnarinstinkten som du upplevde så, så fint i Bayern, fanns den i Barcelona fast i någon annan skepnad ah. eller något sånt? Jag kan väl säga, om vi återgår till det tyska lönesystemet, så var det så att 50 av din lön var, var du garanterad. Resterande 50 var baserat på att du var tvungen att spela 25, 20, eller starta 25 matcher på en säsong. Va? Och det är inte alla som gör det, va? vilket gör att du kanske inte kommer upp i 100 procent. Så där blev det blir ju liksom en trigg att det går inte liksom lutar sig tillbaka. Sen fördelen i de här klubbarna är att de belastas sig enormt så man spelar kanske en 65-70. Och, vilket gör att i varje fall i Bayern, har i början har jag liksom aldrig upplevt en sån spets i bredden alltså en sån spets på bänken. liksom otroligt liksom. Vi hade, idag ser du kanske att klubbarna på grund av ekonomin att det är väldigt dyrt de har kanske tre toppspelare. Men vi hade verkligen upp våra anfallare vi hade med Schol, Cicler, Janker, Elber, Paulo Sérgio, Roke Santa Cruz, Salih Enormt. Det säger du aldrig idag. Men det jag upplevde i Barcelona, vi hade ju den yngre generationen som var fostrade. Jag tänker, kör vi varje där på Joll då. Ja, Luis som var väldigt drivande. Eh, holländarna. Men sen hade vi spelare då som inte hade gjorde anspråk på, på landslaget. De levde i en väldigt bra miljö, satt på bra kontrakt va? och hade ett väldigt bra liv. Så där upplevde jag inte på samma sätt. Att man hade det drivet. Vilket var en nackdel. Plus, Barcelonas transferpolitik. När jag kom till klubben det var det väldigt mycket. det nästan gick en, en kanal till Sydamerika. Argentina och Brasilien. Och klubben När jag kom till klubben hämtade man ju Saviola. var ju det största namnet i Sydamerika då. Va? Så det berättade kanske då en köpesumma på 250 miljoner. Men fortfarande så hade det inte bevisat sig på europeisk mark. Sen tog man eh, Rochenbach, ung Brasse. Vi pratar om 150 miljoner där. En kille som heter Giovanni. 180 miljoner. Unga killar. Han spelade i brasilianska Division 2 idag. Ja, och var och vände, Han var i Hulva. E alltså, sen hämtar vi eh, Christian Wall. Fransk kille från Monaco. får också väldigt mycket pengar. Som efter ett, två år Saviola alltså var kvar under hela min period, men de här killarna de fick man ju ge bort, va? bara för att bli av med lönekostnaderna. Så det, var, det kändes inte hundra, det kändes som att sportchefen, var en kille som opererade och han hämtade sitt. Sen hade man blivit av en tränare och sedan körde sitt race presidenten, Så alltså det var inte synkat. Barsa blev för synkat när La Porta kommer framförallt Chiquibri i staden, att man väger in och pinpointa. Okej, okay, här behöver vi den pang. Då fick man styr på det. Men du var ju en bra värvning i, i teorin, alltså en uppstyrd mitt mittförsvarare. Ja, för de pengarna i alla fall också som man betalar jämfört som med Christian Wall. Va? Sen hade man ju börjat det här projektet, utforskningen av holländarna. Fram Schälder som var väldigt framgångsrik i sin första etapp, där hade ju i stort sett, om det var åtta holländar plus Littmannen och här, väldigt det är inspirerande. Så man började fasa ut ju. Där var ju. När jag kom till klubben var det sex. Men sen den gick till Chelsea då så hade ju Kluivert, och KQ, Frank de Bor, eh, Overmassa som jag då spelade med. Vem var den bästa spelaren under din tid i Barcelona? Eh, tyvärr så fick jag bara ett år med nu För han eh, gav vi bort till Milan efter en säsong bara för att slippa lönekostnader. Va? Men det var fantastiskt och framförallt hans vänsterfrihet var ju magiskt. Alltså stöten på bollen och precisionen va. Um. och sen hade jag ju Ronaldinho sista året ja. när, hans, när han kom från uh, PSG ja. Var han så galen som alla säger? Han var väldigt lugn, jag delade ju rum med honom ju, ja. han ville ha någon lugn och stabil inget styr, ja, han var väldigt fokuserad va? sen är det svåra där, liksom, du svåra att när man har vunnit allt att tänja på gränserna var, vilket folk har du kring dig vem bromsar där? Lite sådana. Kjär, ehm, vi hade ju påbörjat Simma. I Nesta kom Nord-Tröva. De hade sina, vad ska man säga, sina bästa år efter jag hade lämnat klubben. Ehm, en spelare som jag gillar väldigt mycket var Louis Enrique. Va? Philippe Cocu. Väldigt tufft. Om man ska tala i termer av favoritlag. Bayern ligger dig närmare om hjärtat än Barcelona. Jag nästan Jag ska man säga jag har jag odlat mina kontakter på väldigt hål man kan väl säga så visst Barcelona Barcelona det är ju där jag har återvänt mest liksom och och vistats ofta det är inte så att man jag har varit nere i, i München lite man kan säga senaste någon på invigningen på det som på Palancia ja, i augusti 4. Va? och sen har jag varit nära där två tillfällen jag har varit mer i Barcelona och nu med tanke på också att jag driver Barcelona-kamp i Sverige va, så har jag knutit banden mycket närmare där. Va. Men fortsatt har jag väldigt fin kontakt med Bayern München. Då är det kanske mer så att Borussia till exempel har man kanske inte den som man hade tidigare. Va. Tillbaka till Bayern 2001 där, när ni vann den ligan på sista sparken. Mm. Det var ju en frispark. Du gjorde målet din, ditt enda mål för klubben va? Ja, i tävlingssammanhang i alla ja. fall. Varför fick du ta den frisparken? Dels är så är det ju så att vi hade ju duktiga skytare. Jag skjuter ju när det handlar om kraft i Borussia sköt jag alltid ja. Men i början hade vi vi hade ju Tarnat så han är jäkla vänstra. Sen hade vi Ehrenberg som tog mycket. Sen hade vi ju Mehmet Scholl. Och Mehmet Şol tärnat spelar ju inte. Och sen så Sen så satt ju Scholl, han var redan utbytt. Och fn bara hade inte varit så framgångsrik i, med de han hade tagit i matchen. Alltså. Så det var ju egentligen han som tog det beslutet beslutet. Jag har alla sett bilderna på mm. hur det ser ut efteråt. Där. Du har berättat att det svartnar för dig. Ja, nej, det är sanslöst ju. Man ser, när, man ser, när man ser en medspelare, man ser bänken. Man tittar upp, eller i efterhand nu, man ser bilder på bara och Rummenig. Och, Ja, det är, är det bästa minnet skulle du säga? Det är kanske momentet i sig. Det mest känslosamma. Och sen när man ser nu efterhand också. Man ser sådana här. De visar från Schalke det här när de följer. De jublar först och stormar plan. Och sen så blir det tyst där. De tittar på storbild. Och, och sen då målet där. Så det är helheten drama i sig. Vad som gör det så otroligt starkt. Vilken var den tuffaste spelaren du mötte under alla dina år? Ja. Tuffast alltså. har ja, så väldigt många bra. Ja, men som alltså, svårast att hålla koll på det är ju, det var ju Brasilien första halvleken Brasilien 1994, ja. men det var ju som helhet som de presenterade sen en Romario som spelar spelade fotbollman som inte fanns på den planeten där. Det svåra är ju också när de möter de här lite mindre spelarna, om vi tar en Messi idag, va? ska man vinna? Där kan man inte jobba med kroppen på det sättet, utan då måste man vinna duellerna på, på marken va? och komma in på dem är inte så enkelt. Det. Alltid. Va? Det blir ju ofta att man ska värdera situationen och sen får man satsa på rätt läge. Va? Men man måste... Han var inte enkel. Va? Sen... sen en spelare som Ofta gjorde de mål på oss. Det var en kille som hette Sean, Dan vad heter han? Sean Dandu, som spelade Karlsruhe. Jäkla näsa alltså, på att göra mål alltså. Sen, sen var det också, med Borussia hade vi alltid problem med Stuttgart borta. De hade ju, de hette det Magische Dreihek. Det var Balakov, Bobic och Elber. Nu kallar de sig så ja, Jag tror jag de dem lite nu. De är inte samma form som då, men de var ju fantastiskt bra de tre. Om vi tar ner några snäpp mm. och talar om Sverige. Hur ställer sig Malmö i organisation, självbild, potential jämfört med de här klubbarna? För Malmö är ju en klubb i Sverige, får vi se. Ja. Det är väldigt stor skillnad. Både i förutsättningar och kompetens. Och det menar är hur man bygger struktur i organisationer. Det finns ju ett underlag i Malmö, känns det som, som, gör att det skulle kunna vara en toppklubb i Sverige år efter år efter år efter år. Ja, men det är också... Det är också vardagen som man utvecklar. Liksom. Det är... Vi pratar här innan om Manchester United när vi kvalitetssäkrar upp ett lag, till exempel som FC Köpenhamn som då gjorde det väldigt bra då, som lag, och till så vidare, då, mot Chelsea sen i Champions. Så. Oskar Wendt, då, som var väldigt tydlig i danska ligan och hölls då som den bästa vänsterbacken där. Men sen fick han ändå stå tillbaka mot Safari i ja, år. Vad säger det då? Ja, mitt jobb var ju då att säga FC KM mot de bästa lagen i Champion. och då kunde jag liksom jämföra honom mot eh, Abidal, mot Cole, mot Christian Ansaldi, som en argentinare som spelade i eh, Rubin Casama. Och då ser man, ja, Oscar där, de här killarna är kanske två nivåer högre va. Och sen tittar man då, då väljer jag Oscar att lämna FCK och då, då går han till eh, min gamla klubb, Borussia då. Och då har de ju Philip Dams på vänsterbacken som är lagkapten. Va? Så han bromsar ju Oskars, Oskars eh, utveckling där. Ja. Nu har han ju fått spela och gjort det väldigt bra. Va? Men i början hade han inte så lätt. Va? Och då lär man sig då sätta in spelarna. Vi har Guillermo Molins nu som sitter fast. Va, liksom, va? Så det, det är väldigt stor skillnad. Har du någon kontakt med Malmö? Ja, men det klart jag har ju. Ja. Jag har väldigt bra kontakt med Rickard Norling och sen framförallt min bror som, som assisterar rikar så jag har en väldigt bra inblick vad som händer i klubben. Men det handlar ju också lite om strukturer. Liksom. Jag nämnde innan Bayern, där hade man en styrelse som var väldigt operativ på tre man. Det krävdes att en kanske bara kunde ringa ett samtal och så var beslutet här. I Sverige upplever jag det, har man ett styrelsemöte i månaden och... och vad jag tycker då så har man kanske inte komponerat de styrelserna, det är väldigt mycket företagsfolk som kanske inte har dem i duktiga på sitt, det ska man inte förringa, men just känslan, idrotten, fotbollen, vad handlar det om, vad ska man prioritera, vad är viktigt, är avlaget det viktigaste eller är det de som om två år ska vara a -laget? de som sneppet under, var matchas de, vilka lag stöter de på? Skulle det vara intressant för dig att ha en beslutsfattande roll i Malmö någon gång framöver? Malmö är alltid intressant. Oavsett vad det är? Inte oavsett vad det är. Det pratar att göra om att få ut det mesta av sig själv. Om vi talar lite om landslaget, hur skulle du vilja beskriva stämningen i laget under dina tio år? Du var vi... kapten fem av de åren? Ja. Nej, mina jag år i landslaget speglas av en känsla att Ska vi förlora idag så krävs det något väldigt mycket av, av våra motståndare. Vi kände det vi liksom och den känslan vi hade. Liksom, att det var, Vi var väldigt organiserade. Sen kan man väl säga att eh, det var ju vissa år där som vi hade väldigt... Jag kommer ihåg. Man tittar 92-94. Sen hade vi lite problem med det kvalet efter. Och sen hade vi, om det var till 98, vad var det vi hade i Österrike, Skottland i gruppen. Jag alltså, tyckte att vi hade ett väldigt bra lag. Va? Men vi förlorade tre matcher med 1-0 och tog oss inte dit. Va? Mellan 94 och det kvalet så presenterade vi oss inte så bra. Jag upplevde att då åren så hade vi en väldigt... Det var mycket, vad ska man säga, det var ingen kontinuitet riktigt i uppställningarna. Sen hade vi... Vi hade... Vi var väldigt organiserade i varje fall, och sen hade vi spelare som kunde göra skillnad. Liksom. Kan man jämföra Svensson-eran och Lagerbäck-eran på något intressant sätt? Min jämförelse är, som jag upplever det var ju att innan Bosman tilläts det bara tre utlänningar per lag, fyra i truppen. Vilket gjorde för att överhuvudtaget vara aktuell eller ta det ut i Europa. Så, så var du tvungen att etablera dig i topplag i, i Sverige. Sen landslag och sen ut. Vilket gjorde att när jag kommer ut då så är jag etablerad. Där finns en acceptans av tränaren förhoppningsvis. Av ledningen i övrigt. Fansen och även media. Vilket gör att man har, man är där. Idag så går vi väldigt tidigt ut och upplever att många kanske inte har den bärande rollen i heller i sina klubblag här hemma. Och man har inte det i landslaget. Och det speglar sig sen i, i, i sitt klubblag när man kommer ut. Man tar inte nästa steg. Det är få som har gjort det. Jag kan räkna upp det på en hand kanske. Om vi tar den långa då, självklart ja. Kim håller jag väldigt högt. Han har haft ett fantastiskt år i Lyon. En fantastisk klubb. Um, Melberg måste jag ta in. Även om att jag önskat att han har haft möjlighet att spela i en riktig toppklubb under längre år. Va? Jag har verkligen unnat honom en, att få spela med de stora titlarna. Nu blev det ett år i, i Juve, men det är en väldigt komplex förening va? Sen säger jag inte fler. Toivonen är hyllad i, i PSV. Och sen har han liten problematik idag. Men den bander har flyttat runt liksom. Men aldrig kanske riktigt tagit nästa kliv. Rasmus L, vad kan du säga om honom? Rasmus har ju kvaliteter. Kvaliteter som jag tycker väldigt mycket om. Han har en fantastisk fot. Han har en fin, bra känsla för spelet. Men jag tror att det är en spelare som verkligen måste känna 100% backning av sin tränare. Då upplever jag, att han, upplever jag att han inte har fått i varje fall i landslaget. Va? Sen idag, jag kan ju inte klandra. Alltså, fotbollslivet är väldigt kort idag. Och då gäller det att göra maximalt av det. Va? Nu har ju Ryssland kommit in som en stor spelare. Jag kan egentligen kanske inte, jag kan inte. Jag kan inte säga hur kvaliteten är på ligan. Va. Men förutsättningarna om man tittar ekonomiskt är ju förmodligen fantastiska. Alltså. Så jag kan förstå att man väljer att, att eh, tjäna pengar. Tjäna det, pengar va. Och eh, vi vet som sagt inte vad som händer imorgon. Va. Och då det, måste man välja efter de förutsättningarna som man har. Va. Men i Erasmus fall ja. det blir spännande att följa. Va. Jag hoppas att han kan få Få böckningen i, i landslaget och framförallt hitta sin, sin roll och sin position för att kunna ta nästa nivå. Är du orolig för landslagets framtid när Ibrahimovic lägger av? Det låter lite, lite som det. Som du de har varit nu så är det ju han som gör skillnaden. Både vad vi ser äh, göra mål och äh, sätt andra i, i position. Va? Um, det handlar ju mycket om det här också... Vilka jämför vi oss med? Vad är målet? Tittar vi idag då på laget vi har idag? Vem har bärande roller i sina klubbar ute i Europa och vilka klubbar är det vi representerar? Ska vi då jämföra det med Spanien, England kanske? Frankrike, Italien titta på ja, vilka spelare där, vilka representerar de? Tyskland, alltså, då får man ett perspektiv också. Och det är, det är en debatt debatten man försöker vara med och driva, man måste ha en mottagare, man, man vill ju ha en dialog för att ställa. Vi är inte alla är intresserade, vad är målsättningen? Har vi ett lag som kan vinna ett VM, ett EM? har vi det? Inför Ukraina så gick vi ut och sa att vi åker dit för att vinna. Har vi ett lag som kan göra det? Vilka förhoppningar ska vi ge våra fans? Vår fans idag ställer upp för oss, eller har ställt upp för oss fantastiskt, att få uppleva Kiev på plats. Att vara ute på ön där med svenska Det är fantastiskt va? Men vilka förhoppningar är det vi ger dem? Varför åker de dit? Vi åker dit för att ge en upplevelse. Vi åker inte dit för att de ska känna sig lurade eller besvikna. Men vilken nivå är realistisk att lägga sig på då rent ambitionsmässigt? I dagsläget. Om vi tittar i vår grupp. Så tycker jag att Tyskland är åtständiga. De har ett fantastiskt landslag och nationellt spelar de kanske den bästa fotbollen just nu. Va? Och med Bayern och Dortmund då va? Som, som draglokan. Vi har definitivt ett lag som ska kunna konkurrera både med Irland och Österrike och andra platsen, det tycker jag. Men då krävs det också att vi vi måste vinna de matcherna. Är det realistiskt, tycker du, att tro att Sverige ska ta sig till alla mästerskap i EM och VM? Det hänger helt och hållet på lottningen. Ja, men lite som jag sa, vi jämför oss med Österrike. Till exempel, menar, det är många av dem spelar i Bundesliga och håller hög klass idag. Liksom. Det är de vi mäter oss med. Det var ju känt som en oerhörd vinnarskall naturligtvis. Förresten, var, var du värre en Roy och Danne? Ja, vinnar, alltså det är, ju, det är ju inställningar, en sak vinnarskall. Sen är det ju hur, man, hur det speglar sig sen. Va? Det handlar ju mycket om prestationen också. Att man alltid levererar, oavsett avsett om det är träning, eller om det är träningsmatt, eller om det är Sen är det ju ett annat sätt hur, man, hur det artar sig att visa sin besvikelse. Hur man hanterar det, va? Om vi talar om vinnarskallar, hur, hur skulle du vilja placera Ljungberg och Henke Larsson och slattan i den kategorin? Man måste väl ha en, ett visst mått av tävlingsinstinkt för att komma så långt? Ja, ju alla tre är ju grymma. Ja. Sen är det väldigt svårt att rangordna. Men de hade ju inte tagit sig dit där de har varit eller är, om man inte haft det. Det är ju få som har haft det här lilla extra. Det har ju vi visat sig också i vilka klubbar vi har representerat och mycket. Vad vi har fått uppleva, ja. Och det är det jag menar. Det är, hade jag är efter i fråga struktur för att ta vara på den kompetensen. Ta vara på det hos dem som verkligen har varit och vänt. Och touchat kaklet. Det är så många som inte är i närheten där. Så du vill ha mer inflytande, är det du säger, eller? Uppdraget är ju att ge tillbaka till svensk fotboll och jag har ju en tro. Att vi kan göra det mycket, mycket bättre. Kan du tänka dig att hjälpa landslaget på något sätt i samband med det? Ja, står gärna för, alltså, till förfogande som ett, ett bollplank eller, eller i en framtida organisation. För att ja, se till att de målen som sätts upp genomförs. Är det någon som har kontaktat dig? Det har funnits en dialog under rätt lång tid men sen känner jag också nu att Erik behöver lugn och ro också full fokus. Alla vill vi åka till Brasilien och det är fokus på dig Kan du placera dig själv på en topplista bland svenska försvarare? Du har två guldbollen. Glenn Hussein har en och Olof Mellberg har en mm. till exempel. Sen får mm. du placera hur du vill men Hur ser det ut där i toppen? För du är rimligen med, det får du hålla med om. Ja. ja, men det är väl klart att jag är med där. Kan du säga var? Ja, men det är klart att jag är med i toppen. Allra högst upp, eller? I toppen. Du har ett citat här, ett toppcitat. Och det här då är då ett citat ifrån en artikel och sen kommer ditt citat. Olof Melberg tar avstängde Patrik Anderssons plats mot Turkiet i EM 2000 efter Efteråt frågar sig många om inte Melberg ska fortsätta där istället för Andersson. Men lagkaptenen klipper snabbt av diskussionen med följande citat. Den frågan låter sig inte ställas. Mm. Det sa du. Ja visst. Det känns som ett bra mm. citat i fotbollsvärlden. Kan du inte förklara det? Jag kommer ju från en otroligt stark... Uh... Vår säsong där i Bayern, där vi, vi slog ju Real Madrid i tre av fyra matcher och de går till final. Och sen så vinner vi tyska kuppen och vi vinner Bundesliga. och med det går jag in i bagaget då. Sen är det enskilda händelser i matchen mot Belgien och framförallt förberedelser. Och framförallt hade vi inte kanske optimala förberedelser på hela våren med skador på viktigt folk. Och Kanske, prestationen i, i stort inte stämde för landslaget där, så vi går in från att avslutat, ett väldigt bra gruppspel, till att inte riktigt veta vad va vi går in i. Vi har en Henrik Larsson som också. Och sen då <coughs> i en match då mot Belgien där man blir varnad väldigt tidigt, liksom, och det bär man med sig. Så jag kan ju erkänna idag att jag har ingen bra prestation där, men det är en enskild händelse att ställa en enskild händelse mot en hel vår, där man då har presterat väldigt bra mot de bästa, bästa i världen. Ganska slagkraftigt citat. Mm. Du Var placerar du slatan bland våra svenska spelare? jag placerar honom som nummer ett. Med Henke tätt efter. Vem är tre där? Nej ja, men jag tycker om vi nu I varje fall om vi tar från nitt Det är svårt att säga, alltså Bolin hade ju Han hade ju En väldigt kort framgångsrik karriär men han vann trots allt bara han var väl UEFA-kuppen med Parma va. Ja, men man tittar från då och fram. Jag håller ju Jonas Tern väldigt högt vad som spelare. Han förlorar ju någon Europa ja. Men så i för på de sista. Så 94 efter 94 och framåt va det... då håller jag slätt Henke jag och Jungbar sen med slötan som heter och Henke precis eh, skavar han på hälszenorna. Det är ju... Och sen kan man då tvista om det andra. När Ibrahimovic är klar med sin karriär tror jag att han kommer vara den största vi har haft då någonsin? Det tror jag. Vem tycker du att jag borde intervjua i den här serien framöver? Jag är väldigt nyfiken på Per Seterberg. Det är också en spelare som som var väldigt stor utanför Sverige men aldrig aldrig slog igenom riktigt men det var ju också när han var som bäst ju då var vi ju ett, vad ska man säga vi hade ett väldigt fint lag och vi hade en Brolin som, som bröt mönstret med fria tyglar och Per är också en liten av den spelartypen som som ska ha fria tyglar för att vara som bäst va? men vi hade inte plats för två tror jag Men det har varit fantastiskt aktat namn ute i, i, i, framförallt i Belgien. Då. Lagerbäck sa en, en intressant mm. sak eh, om eh, Zetterberg när jag frågade honom. Och han sa att han var den enda spelaren vi kände att vi inte förlöste riktigt. Att mm. vi inte fick till. Ja. Ja. ja, det är sant. Bor Per i Sverige nu fridan? Jag tror han är i Falkenberg. Alltså. Sista frågan eh, syftar tillbaka på namnet Agendasättarna. Hur vill du att folk ska tala om dig som fotbollsspelare? Och ska komma ihåg dig om 20-30 år? Att jag alltid har levererat. Alltid leverans. Tusen tack för att du ställer upp dig. Mm. Tack så mycket. Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.